Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام ala rasulillahi muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa men tabi'ahum bi ihsani ilayum iddin Allahu xhalla valla falendrojm do vetem preti ndim dhe fale kërkojm ndersa lavdata dhe, dhe bekimet e Allahu qofshin me muhammedin sallallahu alaihi wasallam li familja te im beshoket dhe te gjithata qe ndjekin kët rrug deri në ditën e fund të kësaj bote ndërro lazer edhe sot po takohemi në këtë ditë të bekuar ditë xumaja dhe si zakonisht do të mundohemi që brenda kohës që kemi deri në ezan ta shfrytëzojmë që të mësojmë disa gjëra të rëndësishme interesante nga ajo që na e ka mësuar Allahu Gjallëuala në Kur'an dhe nga ajo që na ka mësuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam duke pas parasysh datën që jemi sot detyrimisht duhet të flasim për një temë që ka të bëjë me muajin që jemi në hyrët e tij. Prandaj, pas sot është dita e fundit e muajit Shaban, do të thot një muaj që është para Ramazanit. Pas sa të përfundon muaji Shaban, fillon Ramazani. Prandaj përdisa është sot dita e fundit, nesër është dita par e parë e muajit Ramazan. E besimtarët, kur u afrohet ndë një adhurim, kur vijë ndë një kohë që duhet t'i përkushtojnë Allah Gjallewale në mënyrë pak më të veçant, atër padrëshimë se është obligin për zonë musliman të njët me regulat, të njët me dispozitat, të njët me mirësit, begatit e ati adhurimit që ajt do të hynë në te. Dhe duke pasuar sigurisht se i më në hyrë të muajit Ramazan, është mirë që të flasim di sofial që ka të bëjë me begatit, mirësitë dobi të këtij muaji, por edhe disa rregulla që na duhen gjatë këtij muaji. Sepse padyshim pastaj njerëzit gjatë këtij muaji mund të tindutin gjëra të ndryshme, për këtë të ka obligim me pyet. Edhe që ndoshta nuk mund të përfshihen të gjitha në trajtim për shkak se janë shumë. Mirë po do të mundojmë të përmend ato që janë më kurësoret që çdo kujt i hyn në punë. E pastaj për çdo situatë ndoshta të pas zakonshme për çdo situatë që ka lënë agjëruesi e ka për obligim me pyet. Gjasallahu xhallahu a thot fesalu ehle dhikrin kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë për atë që ju nuk për atë që ju nuk dini. Andrea skuq nuk është i di shumë çdo gjë. Çdo kush ka ndonjë për dikë tjetër. Prandaj të ndërrozo për dritë stajimi në hyrje të një adhurime të madh, ishi ka rregulla, ka dispozita komësime, mirë është gjithmonë të vendosim këmbën ton atje ku është e duhur. Gjithmonë është e kërkuar që të bëjmë atë që Zoti xhallalahu ka kërkuar prej neve, e jo Muhamendi ose më thashë thëme, ose kam dëgjuar po më duket e këtë mërat, fia ju jo nuk ndërtohet në hamendje. Fia ju jo nuk është fia thashë thëmeve të e jo nuk është fe e, e mendimeve të nëryshme, për është fe e e Zotit. Andaj duhet me emsu si kërës në kam su Zotit Gjellewala, në basa asa që në kanë shpjeguat, në kam su dijetarë dhe haqelarët tanë. E kur bie fjalla për Ramazanin, për agjerimin, atërë të ndërurëzër fillimisht, në hadithin e ibnëi Omerit, radiallahu ta'alanu ka ardhë, i cili thotë se me to rasulallahi sallallahu alaihi wasallam i thonë e kam dëgjuar të dërguarën e Allahut duke thënë buniyul islamu ala khams islami është ndërtuar në 5 shtylla shahadati en la ilaha illa allah wa anna muhammeden rasulullah shtylla e parë e kësaj fe është dëshmia dhe deklarata se Allahu është Zoti i vetëm. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe dërguari i Tij. Shtylla e dytë e Islamit është namazi. Me fal namazin është shtyllë e fesë. Pastaj e treta është agjërimi, Ramazani. E katërta është zakati, ai që ka mundësi do të të ka pasurit saktuar e cila i rrën një vjetë dhe ka arrit një nivel saktuar, obligot më dhonë 2,5% nga të tërsi e pasuris dhe shtylla e pes të islamit është haji. Këtë e në pes shtylla. Do të kurthemi shtylla i bje di shka më naltë dhe më erën të rrënë tërmeseve të obligim. Se ka shumë obligime, po nuk janë të gjitha obligimet shtylla. Për ndaj, agjerimi, para se të jetë para se tjetë barqë para se tjetë farzë është shtylle islamit. Në basë të këti adithi që ka thënë pejga mëri sallallahu a.sallam pra nda në basë të kësoj kuptojmë se sa obligim serios është agjerimi dhe përbalë qëfar obligimi ne jemi e që lesër me lejën e dhe gjellora filojmë me e zbatu dhe me i unëshu Allahot si kurse ka kërku pejneve në dhe rësaj përket obligojshmëri se këti adhurimi allahu jalla jalaluhu thot ya e yuha alledhine amanu kutiba alejkumu al siyamu kema kutiba ale alledhine min qablikum laallekum tattequn ojo që këni besuar u është bar obligim ajrimi që ka u është bar obligim ajrimi dhe mund farz obligim është to sikur që është obligim para ta që është para josh në mënur që të bani më të devatshëm dhe më afer zote jalla jalaluhu Gjithashtu Allah Gjalli Huala në Ajetet në vijem thët Fëmën shahid e minë këmu shëhra Fëlljesumë mëho Aj që e arrin Këtë muaj Do thot e arrin gjall E shëndash, e mirë E në vend vetë si kurse këna me përmen Fëlljesumë mëho Ka arë në mënyr imperative Në mënyr urdhërore Obligim e këni majhëru Këtë obligim kështë në ka për Zotë Gjalli Huala Prandaj të ndrujëz vetëm në hyrje të trajtimit të këtij udhërimi, ne e marrim shumë seriozisht. Ngase nuk bëhet fjalë për diçka që po preferohet, nuk bëhet fjalë për diçka që po na duhet vëlla mirë, as për diçka që është shtyllë dhe obligative. Plus asaj kush po e bën obligative, plus asaj kush po na urdhëron Zoti gjithsesi, që nuk ka asgjë mbi urdhën e tij dhe nuk ka asgjë mbi fjalën e tij. Për neve si muslimanë që kemi besuar në të, nuk ka asë gjëmarë në cishme se fjalli Allahu gjëllë gjëllë hu rëndaj fillimisht besimtari kuptan serjëzisht këtë muaj dhe pregaditet dhe i mertë të gjitha masat e duhura që këtë muaj me kalu ashtu si kërë që është më smirja pëtën ndërsa ka dhe kushte në të tëtë për këtë agjerim fillimisht këto fjallë që ne po i drejtojmi po thejmi se është shtylë, është obligim, kujtë po i drejto Qoht i drejtohemi këtë fjalë. Fillimisht i drejtohemi atij që është musliman. Ka sa që nuk ka musliman, këtë fjalë nuk janë për të. Gjithashtu i drejtohem atij që është i vetdijshëm dhe i mençur. Njëu që është për shemb zotëruar me me tema serioze mentale, nuk e kupton çka po i thuat se merr vesh, nuk dinë çka është trajirimi, nuk nuk nuk nuk, nuk mund të më kuptuai. Rregulla që flas për gjilimin gazet nuk është në gjendje mentale, edhe ky nuk është i përfshirë këtë që po flasim ne, nuk është ai pjesë e këtij e këtij këti trajtimi. Gjithashtu të ndërro alosur ky fjalim, ky urdhër i drejtuar ato atyre që janë të moshëritur. Fëmijëve që janë ende të vegjël nuk e kanë arrit moshën e pjekurisë, nuk kanë hyrë në moshën e adoleshencës, nuk kanë në moshën e mosh pjekurisë, as ata nuk janë të përfshirë me këtë thirrje as ata nuk kanë të përfshihen me këto rregulla dhe këto dispozita. Gjithashtu edhe ai që ka mundësi me agjërim. Do thotë është i shëndosh nga sënjëri smooth realisht është i liruar sikur të kreme e sharur dhe kushti i pestë është që jeni me kon në vendin e tij. Nëse është në udhim ka tjera rregulla. Prandaj këto rregulla janë për muslimanin mushritur të mençur i mundshëm për agjërim dhe gjithashtu Njëri cilin nuk është në uthim për është është e, duke qënduar në, në vendbanimin e tija. Për. Esoj përket agjërimit, qka është agjërimit? Qka është me nginu? Agjërim është me e bo njetë që ka mas pari njetët. Agjërim është me e bo njetë që përhirë dzotit madnum me u përmbajt nga ushqimi Pia, mërdhënit intimën dërba shëtore Nga agimi, përfundimi së fyrit Dere në përendimin e dilit e për Gjithë kjo periudh kohore Do të të është përmbatje caktuar Në kohët të caktuar Që bët me njetë përhirë zote gjellë gjeralu A në shikë ka këto, këto regula Përhirë të lau të agjerot Nuk ka gjera njeri për Adet, more Kanë angjeru gjithë për para ata Ska gale kushka gjithu për ateje As më steje Garancisë është për hir Allah të Allahut me bonet më agjëruar. Dhe ky një jet duhet më keni prem jo Muhamendjia. Pianisi nuk e di tani as ko. Janis me bindje se kë ma xhruu Ramazonin. Dhe sonte inshallah e buojm një jet për agjërim dhe fillojmë me lejen e Allahut që për hir të Ti ti përmbajmë rregullat e caktuara të, caktuar të agjërojm sikur që na ka mësua Allahu xhalleu ala. Mu përmbajt nga ushqimi dhe pija dhe nga gjitha ato tjera që e prishin agjërimin nga koha e caktuar deri nako ne caktuar. Cilla është koha e parë e caktuar kur e praktikisën është i msaku. Domthon kur duhet të më mbajt koka kur po vonë syfyrë, kur del agimi, kur hyn koha sabaut, përfundon koha e syfyrit. Dhe gjithashtu përfundon agjerimi me perendimin e dilësit, thirr e zonja akşamit, agjeruesja e prish agjerimin dhe vazhdon ushimin dhe pijen derisa të vijë koha e syfyrit prap e kështu më radë për gjatë tërë muajt Ramazan. Në esensë, të ndërëzit për para, pejgamberi sallalasëm Sallal ka përësit, që musliman të agjerojnë, duke i thonë, sumu liru jeti hi, o aftiru liru jeti hi, fa ingumma alejkum, fa akimilu shqabane thalathin. Agjera një, kur e shirë një honën, nga se na muslimantë, i kena muajt hënor, që në basë të levijës e hanës përcaktohet edhe adurimi. Rëndaj, fillon muajt me dalë në hanës ere, dhe përfundon muajt me dalë në hanës e muajt që vian e kështë më ratë. Rëndaj, hanën me e shiku, kush e shë hanën lejmëran, shpallë që është Ramazan. Dhe gjithashtu edhe është me Bajram. Mi përduke pas parasysh që Shkenca dhe teknizë ka përparuar, njerëzit po për kanë mundsi tash përmes teleskopëve të ndryshëm, përmes mjeteve të ndryshme me përcjell lëvizjen e Hënës dhe me përcaktuar edhe dalin e saj dhe perëndimin e saj ende pa ardha, ja, shumë takrime janë të përcaktuar në botë. Dono, do të thonë, ë numrimeve kozmologjike që bën bazë mjeteve jo më pak në Hënë, sikurse ndodhi edhe në takrimet e tona. Prandaj na dimë edhe 2 muaj, 3 muaj përpara kur kënaqëru, edhe pse ndoshta endhe nuk e kemi pa nuk e kemi pa hanën mirë për mbi këtë basë dërtojt përsa këti mi Ramazani të këne ndaj si mbas asaj që është le emru e dini nësër është dita e pare muajt Ramazan nërso muaj Ramazan të ndërru lëzër dhe gjdo muaj hënor sa shkos gjati ati ka thënë pejgamberi sallallahu alesallam muaj e është 29 dit ose 30 dit dhe më thonë si pasë nëmrimit hënur të muajve nuk ka muj 31 dit. Ska, si kurse është e këtë nëmrimi djelur. Si mbas kalendarit, do me thonë me djel, ka 31 dit edhe ka 30 dit. Por si pas kalendarit hënur, nuk ka 31. Ande kurse nuk ka Ramazan 31 dit, ska kësë kur. Ja është një stënont, ja është 30 dit, varës i stashnë nga levizja e Hanës, që ndodhë në atë at, at vit e si pas asaj që e keni pa në tagimit e juaj këtë vit, Ramazani të këni është 29, dit Allah në e letë soft me agjeru si kërë është mas miri dhe me kalu këtë ditë si kërës është mas miri ndërësë e përket regullatirat të agjerimit të ndërru e zërë për shambull e, e pëm kushe ka obligim mirë po ka dhësën regullat që kanë të bëjmë me vlefshmërin e agjerimit, për shambull për me konë agjerimi i vlefshëm i vlefshëm duhet me konë njeti me bo njetë e këtë dim të gjithë, e lhamla e bohem të gjithë si fërë njetin dhe vazhdojmë me agjerim mirë po duhet me ditë se njeti është në monë kusht për vlefshëmërin e agjerimin e dyta në drozëm nuk ka agjerim nuk ka agjerim për gruan e cila është me cikl menstrual ose është me lehona mundon pas lindjes Gruaja kaloni për u caktuar derisa të pastrohet. Nga ndern ndodh që si xhallor dikush thotë se gruaja është në cikël për pa agjëran se sunë prish, kurse ka prish. I themi që ti po agjëran. Vet cikli e prish në gjenimin, si hongra s'u hongra. Mo në ka agjërim me cikël, e ka obligim e prish. Derisa sot pastrohet ose le, ose lehona, s'ka agjërim. Agjërimi prishet me herë. Ajo mund të mos me honger hiç gjithë ditën, as mos e pi Po dhe që ka nëjtë unë të dhe ka nëjtë etur, agjërim nuk ka. Nga sa agjërim i sojë shprish me, me arne ciklit ose lehonisë. I numëran ditë që i ka humë, pastaj pas Ramazanit, ka kuat dhejnë Ramazan në arshëm, i kompenzon kur dhe që jepët mërësia. Aqë ditë, 5 ditë i ka zgatë, 7 ditë, ose lehonia, 20 ditë, sotë që të zgjatë, i numëran ditë sa i ka humë nga Ramazanit, pastaj i kompenzon pas muajt Ramazanit. Njëri që është në ullëtim, ka më ullëtu di kush në shku Ma lërgë se 35 km, ka më shku lërgë në ullëtu Ky njëri e ka të lejuar me prish agjerimin Mirë po, saj përkët ullëtarit, tu a thëm nësë regula Nëse ullëtimi nuk është i gjatë Dhe agjerimin nuk i banë kur farë nga rkesë Nuk i vren që pa agjeranë, ma mirë është me agjeru se me prish Nga se dit e Ramazanë të sinë zënë njëri kur Ti mush me kompenzu, a ma vjerë n Teatri Kom vlen Ramazan, Teatri Kom vlen Ramazori. Ky e ka të liguar me prish, mirë po, më mirë është më agjëru. Nëse agjërimi nuk i bën kur fargarkese. Në nëse agjërimi i arrënon pa kushtimin, po ju jo është, po më në një shkakan ka pak lodhje se udhimi ka atë vetën, atë më mirë është më e prish se më agjëru. Ndërsa nëse agjërimi i bën shumë ngarkesë, tho që ka mundësi që me lodh atë shumë sa më ia prish udhimin e më ngarku përtej mundësisë, atë ato nuk bën magjëru nga se duhet me shfizur lecime që Allah ja ka, ja ka mundësu. Edhe regullat për të smurin, edhe i smurit të ndërnozën, ka regullat në agjerim. Njeri i smur liruat nga agjerimin. Smundja është dy loje. Smundja e afatizume, një avë dit, dy avë, një mujë dit, për i ka përcen, u po operacian, dit i ka përcen vara, ta një shënështë një shë Allah. Kjo njeri nëse i plëtson kushtet e prishës agjërimit si i smut, e prishës agjërimin, por obligohet me kompenzu kur të shërohet, përshamë mas 3 muje, 4 muje, dimnit, i kompenzon ditë për ditë që e ka prishë. Dhe ka smunja e 2, është smunja kronike. Ajë nuk shmush të të kërë njeri. Përshamë njerës që janë smunë nga diabeti, ajë dëmonë të vazhdimisht më e kërë një smutë. Njerës Allah në rojtë mund të të nga kanceri smutë, ose nganjë smundje tjetër e vështirë që nuk nuk shprehsohet me shuruaj kur. Po ai me kispunë në gjit, gjit e ka pengesë agjerimin. E këtë i themi ti ski kur me kompenzuar çka bën kë? Kë shpagon? Do në ditë që ka hup, në ditë që ka hup e ushqja një të varfër. Dy ditë, dy të dit, varfër, 30, 30 të varfër, etj. Ka mundësi me shpagu ditë për ditë Ramazanit, po ka mundësi kur ky Ramazani 29 fukara i ocean ose 30 fokara i ocean çu është e ka maskallojti për me shkagu agjërimin cilla është ajo smundje që lejohet me prish agjërimin për të mirë njeriu islamo që mund të peshkojë smutjam a prish agjërim për kat për shembu i dha dhëmë njerit a prish agjërim për dhëm për shembu pytyj shikos o bukur dieton se ka për me ka rregulla këto ju kom thonë disara Islami është fe e disiplinës së rregullave, jo kush çësdon. Unë po mërmënia vallë, unë po më duket, ja sco po duket, duhet më dhjetë për të kallzuar dikush që din. Prandaj smundja që e lejon prishna agjrimet është ajo smundja e cila. Nëse ediriu agjran i komplikon situatën. Unë është smund me agjru i komplikon, i vështirësohet, i themi ti, nuk bën magjru, nuk bën më agjerim. e komplikuar situatën magjrim, e kit lu me prish atë. Ose i shtohet dhimbja të ne ka dhimb për me gjëru nuk ka mundësimi i marrë medikamentet e caktume, e i shtohet dhimbja dhe ma tepër i thejmë nuk i në u e me ashtu vetës dhimbjet përshka këta gjërimit lejot me prisha të smunit do në që janë me dhimbja trona që fështimësh me i të përbalu ato, ato smundje, ato dhimbje ose i sëmuri i cili është në terapi dhe në që fësë a gjëran vonohet shërimi do në vonohet, se me lene la të shëroshë për 2 ofë, për 3 ofë, për 5 mujë, një të marë terapin. Tash përshkak se agjeru shumë, terapia prishët dhe vënohet shërimi, shtyjet shërimi, edhe këllë e smunje lejan prishën e agjerimit. Të. Ande këtujen kushët e, e e të smurit. E i smurit cili, dhe më thonë, ndështë është i smut me dëvërtit, mirë pa, smundja ti, ndështë ta mundet me e përbalu agjerimin i themi se për të është padyshim më mirë më agjeru, edhe pse sipas kushtoj që plotson, është e ka të lejuar më me, me e prish agjerimin atë. E pastaj vargës nga lloji sëmundjes, edhe e kompenzon ose e shpaguon mos ramazorit. Një tjetër rregull tu që ka të bëjë më një është e moshuar. Njëri shty moshë, do të thotë plak i vjetër, ai ndoshta nuk ka smë të caktuar, po vetë mosha e kalodh. Vetmosha e ka lëll, do monda ka pleq shtuave ka vështirë me agjëruën i themi se nuk keni nevojë me ngarku vetën me agjëru nëse pleqëria të kalon dhajrimit pengon dhe të ngarkon nuk keni nevojë nganjë disa njerëz zoti shpoblev disa disa 2 vjet pleq allahu i rujt ka agjëru 70 vjet ka agjëru 50 vjet 65 vjet do të thuqësh me prisash hoq i themi se ti ka agjëru kur e kuoni fortë kur e kuqsh Allahu so arka çën e nevojsh me ti ke kry obligimin tash nëse jij shtym moshë i lodhun nuk keni më ngarku pleqërin tënë me xhirim tën nga se edhe tash kur nuk po agjeron Allahu tashfun se vop si ma xhiru pse t'ka pengu arsya prandaj s'kau përzit nëse pleqëria t'ka pengu nga agjrimi do një shtym moshë i lodhun ftirë ka ma xhiru nuk kanoj më ngarku Allahu nuk e ngarkon askën për të nevojt nuk kanoj më u lodh andaj i themi kthi ti e prish Ramazanin Po të Allah u shkruar si me a gjiru Pse? Se të ka penguar s'uja Shkika rahmetin e Allah dhe mirëzit Allah Gjellat gjelalu Mirë po këtu të në nëzë dule dhë pos kujdes Djemë të këti plakus e kësoj plakus E familialë t'yna Që për atë so Plakus t'yre nuk ka gjiran Obliguan me pagu për te fukare Që mi a shpagu a gjirimin Mos me, me lon pa Pa e shpagu a Kjo edhe në qufë se për shambull Ka vdik Edhe Vëdjit si e para tramazojnë sikaju, Udejk 20 tjera, për shembull, Udekaj sikaj pa pas obligim, shpagojnë për çdo datë detaport. Për, për asaj që ka më të barç, Allahu xhellahu wala trashëgimtarët e tij, që jesen mësti, familjarët e afërt obligohen me me jasht paguandai mos harani se kota atit që në shty moshë është si bien mend ose sikaj mundsit ai ngrati kaprija gjirimën, mirë pa duhet më me pas të pastit trashëgimtar që si kujdesen për ta, jasht paguajn, jasht paguajn agjerimin. Edhe regull që ka të bëjë gjithashtot me një kategori të saktuar të njerëzë, së kërëse në gratë dhe të të shtatë zanë, ose gratë që i kanë fëmjit në gjithë dhe njerë. Edhe këtu zakonisht pysin, a me gjiru gruja shtatë zanë, a me gjiru gruja gjithë dhe nëse, i themi që gruja shtatë zanë dhe gruja gjithë dhe nëse, të të të të e kam për obligim dhe me thonë agjerimin. Mirë për në qoftë të se, agjerimi i bëjtë pë komo simën dëmto fëmiun atë rithemi mosu dëmton mosu ngarkon presha. Pastajania do më është arsye për mos agjirim, atë kur agjirimi bëhet ngarkesë për të. Por s'ka problem, mund me komunën e parë, bun e dytë, në 70 vonë, e ka marr veten e sforcuar, s'ka, nuk ka ngarkesë, po mënen nuk i dëm, nuk e dëmton agjirimi, kjo e ka për obligim agjëruar. Edhe gryja gjithdonse, nëse agjirimi ja pakson çumshin dhe fëmiu nuk kaçka ka me pi dhe ka ushim kuriozor, atë rithemi kësaj presha. Për ndryshe, nuk e dëmton agjirimi fare, nuk është ngarkesë obligohet me agjëru. Prandaj jo në çdo situat grua gjithëdhënës dhe shtatzën e lirohet. Por vetëm nëse agjërimi mund të bëhet për garkis, të ngarkesë, këtu në rregullat që më dit kush magjëruaj, kush më së më, kush më së më agjëruaj, sikurse na ka mësua Allahu xhandi xhelali. Por në çdo kohë që prish në ditë të Ramazanit me arsye, obligohet me e kompenzuar pas Ramazanit. Por vetëm nëse nuk ka muzik kurme e kompenzuar për shkak të smungjes, sikurse seca ose pleqërisë së shtyrer, atërt themi shpagun duke ushqy të varfër. Nuk dhmon, në koursë të varf, domthonë, në bazë të asaj që kemi që kemi të cekupto. Këtu ndison rregulla, domthonë, shumë të të që mëno më për thekun këtë kohë të shkurt, kam edhe pak kohë. Dua të them edhe disa rregulla të tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me muajin Ramadan. Për të nisur vas ki mundësi, ofroni sot mëne. Allahu lut me çdo vana të tjera që kanë më në këmbë aty. Sot keni mundësi, afroni Allahu me çdo lehtë. Diçka të të them që ka të bëjë me e ka shumë çka është obligim, kush e ka obligim, se e ka obligim këtu? i tregu me lhamdullat qëfarë të themi të thërë gjërat e pëlqyra pëtusion e blikim po mirësh me pasë parasysh a gjërusia për, për shambull ka thënë pegamberi sallallahu alai sallam la të zalu ummeti bi khejrin ma e kharu suhura u agjalu l fitar ka thënë pegamberi sallallahu alai sallam u me të jam vazhdimesh dhëtë në betën në hajrë dhëtë ketë u me të jam vazhdimesh të hajrë kur? për dire sotë e vonoi syfyrën e ngutën iftarin e çka i bën me vonoi syfyrën do të thonë nuk është mirë të, të ndëndroze me përfund syfyrën për shembull në umet sauti e jën met nëse ka 2 orë thyrë me hongër buka të dikush do të uson hata në 3 mos ha po spaku nëse ki mundsi ngrihu natë kot bekume se ku është syfyrto ku e bëre çetët me ngrit edhe me pini gotuj spaku kaptan. me hongër një hur me spaku oh, është mirë që Sa so, diri në fund me mujt me e qu është mirë Se kjo është rahmeti Allahot dhe është letësimi Allahot Andë është mirë me, pne, me e shqyëzuë më shqyërë në Allah gjellë uala Kërdi kusht i kësufyri, ora me flejt s'ka mujt me qu E pyth kërë e hoqë, a ban me agjëru pasëfyr Me agjëru pasëfyr ban Po nëse ki mund si më ngritë, do të më ngritë atër Donë, aje që ati që i ka i kësufyri, vazhdojnë me agjëru Nuk prishet agjërimi p është mirë, është e pëlqyrë që njëri dëmëdonë së fyrë me bojë deri në momentin e fundit që është e mundëshme me ko Jo me i në dëshima tje ku nuk banë lërga sajme është ty, mirë po E ki im sako në tje dëmëdonë e përfundanë me ujë, me hurë, me qëka do kufë po është bereqet Dhe gjitha është të iftari Ka erë për shumën thirë e zani, të qep e kryë qitë punë Qep e që dhe pak, e ja, ja, a hanë buk tja nuk hanë buk Merem, një hurme është ngujë, do ujë, presha. Pas taj kur hanë bukë, tje e përca këto, së më rëndësi. Mirë po, në gutë e me e prishë. Pse? Gase nuk ka në ujë ma gjëru ma shumë se që nga ka obligua laugjën leola. Këto është kufinit, në zbataj e kufinit. E pasaj dikush gajnë e pyjtë për shambullë se a me falak shaman a me ungrë bukë? Renditja e regullë të mirë është, mirë është, ma spari me e prishë. Me qka me e prishë, me qka dukë ufë me ujë, mirë po e preferu më ashtë dhe mirë është me kokrat hurmë, sotënë. Pegamberi sallë dhe sotënë ka prishë me hurmë dhe është zbulu edhe sotënë shkenstareshtë se juveq se e ka bukët pegamberi sotënë. Mirë po është zbulu, do bia ma dhe e iftarit me hurmë për një njëri cili ka kaluar ditë ortotra të pa ushqim dhe pa pije. Ngase përmbajtja ushqimore e hurmës është aq e mjaftueshme saqë për momentin ja kompenzon më të madhe atë që ka humbur, subhanallahu, mirësi Allahu xhallahu alahu. Më pakozmon çështë bards me të, me ujë, me qumësht, me çka do kuft. Barancish mas pori pre shtatën. Pastaj e dyta, rregulli është, e dyta është me fala kshamin aftë. Në ke prish, pak e fala kshamin e pastaj ulesh dhe han buk mirë. Edhe nuk ngutesh në bukë bola do po ngarkuosh pasoi për aksham, andaj kjo është renditja më e mirë mundshme. Mirë, po ke çlodh diku në udhëtim ose ji lodhën, do të më ngose me bë me me ulit namaz, shkoin më te bukë, sikimi te namazi, atëherë themi Sejman më te bukë falë burr më mirë, e tani tani, domthonë tani falësh, më vërtet uh, është më, më kont kujdesesh për namazën, jo aty për shembull e ka e ka prish zgjerimin e tani bukë, e tani çaj, e kafe, e omelcina, e akshomi po ec. Jo jo. Mu e në menë akshamin, mu venu akshamin, nga se akshamin du më falë tësa ma heret, përshka këse ku ati nuk është kuhe, kuhe gjatë. Përëndaj, këtu e në disa regula dhe këtu e në disa dëmonë porosi që kanë dojnë me agjerimin e Ramazan, dhe pa dëshimë se në këtë muaj të ndënodin këshmu i të ravive, edhe na fylloj me i falë të ravit prej sonte, insha Allah, me i falë të ravit dhe po a them një hadith që është mërëndësime kuptu për të ravit, apët Tar vit nuk kanë obligative, janë suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirë po, janë sunet i fortë pejgamberi domthonë ka porosi që mos me elong Ramazan për shkak të virusit të motë dhe falen me xhemat. Namozi natës gjatë Ramazan falet vetëm. Në Ramazan falet me xhemat. Dhe pejgamberi ka thënë, kush falet me imamin, unë um, imamë bon tekbir ai me imamin, imamin. derisa imamë nuk të kryj namazin a i fal në imamin 20, a i fal 15, imamin i fal diri në fund me imamin a i shfal. Nuk i dat imamin, te i në fund. Tha të pegamberi s.a.sallem, i alo garit, Allah o si mu fal gjithë në atëra. A dhe më s'hobë këtë se vapë, më s'hobë këtë se vapë, falu din fund, tëkë na falem, se kurse jam falem musliman me shekuj, falem farzi, të në falem sunetin, him në të ravi njëzë dhe të reqatë, pastaj folim vitrin dhe pastaj përfundojmë namozën aty. E rëndësishme është me kon deri në fund mos u doni dhe mos dilni. Mos dilni, domosë sikur të shoh dikur dal maskat, dikush maste, dikush mas. Nga se kjo është realisht në kundërshtim me sunetin e pejgamberit saul sallallahu alaihi wasallam. Anë çdo mi fal tet receta, do të, të mi fal shumë gat. Apo, shumë gat. Atë falun shpe. Mir pas duk po falësh gat. gat. Zat, te pëmrin, as duk po vosh 20 të as në mërin aty. As at gjatësinë e pejgamberit nuk pëmrin, e as numerikisht me imam shofton kur gjatë. Prandaj do mund, a që vjen xhami, mirë është më nai të futmos me dalë. Ço është e mira? Ajo është nafile për mua, le të kur donai, ose ne obligojm, as dherë s'uam shkelum. Po po po flas, ajo që kash më e mira. Ajo që kash më dobish, më ajo që kash më shpërbish më është kur vesh në xhami, rri deri në fond, as mos mos e priovetën nga sevapit, po as mos bojhurm, as mos e pingot tierve, është Ramazan, duhet të past ambient të mirë të këndshëm për të gjithë, për të gjithë neve. Edhe gjithashtu të, të ndërgjisor, taravitna don e, Që duhet të shumë se falen, sikurse e di, andaj duhet me të kujdesur që më falësh duhet. Domthonë, më uh, pas parasysh mos me kon garkisht për xhamatin, por a mos me kon një guti që nuk din çka po themi, as nuk din sa po themi, më nxjemi me prit me krye me dosi u lodhëm. Jo, jene on xhamim u kënaqë alhamdulillah. Ni një ditë të travit, ni një ditë në Ramadan. Prandaj 10 minuta përpara dhe 10 minuta për mas kur gjax po na gudh të thon. Prandaj të falemi sikur sallallorti kënaqë na thon. Përgjysmë kushton mos u falni sikurse gjeli ose pula që cokat kokrëta apo veç e më recuat e më recuat ja falum me, me përkushtim me zemër me me me dhe Allah në shtrim të Allahut xhallahu ala ngasë po falëm për Allah xhallahu ala e për besimtarin namazën knaci namazën knaci ku gjën më mirë se ku del pe xhamis ku shkante prandaj më mirë është në kohën e xhamit edhe më u fal për Allah xhallahu ala ne sallallahu xhallahu ala nëseon këtë Ramazan Unë e shëzoroqje, ju uroj të gjithëve këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Duke lutur Allah xhallahu ala që të na ndihmon, na jap Allah xhallahu ala razulluh e dashninë mes vetë, edhe të na lehtëson kalimin e këtij muaji, sikurse është mësmirë, Allah nai fort me kohët tona, ata që janë të smur, Allah xhallahu ala i shërovoj dhe u lehtësoft, ata që janë në udhim, Zoti i ruajt dhe i kthej shtëpitë e tyre shëndoshë mirë. Allah xhallahu ala të gjithë atyre me brënqa të larë, Allah u lehtësoft të lartë la brënqat këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Dhe Allah në mundësume që në bujarë e solidarë, që të dihmoj me zvetin këtë muaj të bekuar, me ka që përjdo fund, edhe njëre në gjesh një safat, përpësën sot këni mundësi, dhe i toni mirë dhe po filloj me thirën e zanit. Wassalamu ala Muhammedu wa ala Ali wa sahbës salamu të simën këthira.